Jedu vlakem, stačí představa a kousek izolaty. Na stínítko lampy přikoupím pár zatmelených oken bez klimatizace a všechno roztočím ve víru energetické mimořádně úsporné náročnosti.